بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين اليس الله باحكم الحاكمين انام الله des Allerbarmers des Bei der Feige und der Olive und dem Berg Sinai und dieser sicheren Ortschaft. Wir haben den Menschen ja in schönster Gestaltung erschaffen. Hierauf haben wir ihn zu den Niedrigsten der Niedrigen werden lassen. Außer denjenigen, die Glauben und Rechtschaffende Werke tun. Für sie wird es einen Lohn geben, der nicht aufhört. Was lässt dich da weiterhin das Gericht für Lüge erklären? Ist nicht Allah der weiseste derjenigen, die richten?